Asalamu alaykum të nderuar televizionistë, paqja mëshira dhe bekatita e Allahut qofshin me ju. Mirë se takohemi në emisionin tonë dhjetëvajin duke kërkuar përgjigjen. Pyetjet që ju adresoni në postën tonë elektronike pyetjet@csvks.com, ju përgjigjet donjëri nga mysafirët tanë. Mesafiri për Sonte është studijuesi i Islamit Hoxha Jonin nderuar e Krema Vdiju. Tashmë ju jeni mësuar ta shihni këtë nëpërmjet të emisionit që ai trajton tema të ndryshme, bëhet fjal për emisionin Art i Mishjelljes dhe atje ku burojnë birtytet. Asalamu alaykum i nderuar dhe mirëserdem. Aleikum salam, dhjoj falendërit për ftesën. Besoj se meqnaici do i përgjigjen i pyetjeve që tashmë na kanë arritur në studian tonë. Gjithsesi Ater për të mos e zgjatu shumë, unë doja të çet filloj me pyetjen e parë. Hoxhin e nderuar thot, dëgjojmë shpesh herë se në islam ka terrorizëm dhe bëhet cenimi të drejtave të tjetrit. Sa është e vërtet kjo dhe a ka terrorizëm në islam? Bismillahirrahmani rahim. Falënderimet i takojnë Allahut të majdhruar, për shëndetjet dhe bekimet që ofshin për të dërguarin dhe të zgjedhurin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët e tij dhe gjithatë ata që pasuan rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Ska dyshim se e, një tem e cilat trajtohet në këtë pyëtje dhe cilën dhe tyrimesh do të trajtojmë në përgjigjën ton, është një tem shumë e madhe dhe një kosishtë është shumë aktuale, posa që rishtë në zhvillimet e mundë them dekadës së fundit, apo ndoshta dekadave të fundit në rafshin global. E, qështja e terorizmit dhe e gjërave të nëgjashme, izmave të ndryshme, si kurse janë të i kalimet në të kuptuarit e islamit, apo në praktikimin e ti që definohet si ekstremizm ose kështu më rrath, janë gjërat cilat unë gjithë një insistoj që ato të definohen prej njerëzve adekuat, prej njerëzve të firur dhe njerëzve cilët e njohen me të vërtet mirë, edhe islamin po e njohen mirë edhe rethanat politike globale, në mnyrë që vërtet të djetë kur një gjë trajtohet dhe konsiderohet terrorizm, ajo me të vërtet të jetë ashtu. Kun një gjeje i thua të se ashtë të qëndrim ekstremist, ajo me të vërtet duhet të jetë i këtil, nga se jo rralë hasim në e, për ditëshmërin ton që diqka të kualifikohet si e, qëndrim ekstremist, ajo me të vërtet nuk është qëndrim ekstremist, po është qëndrim ta themi burimor islam shembull. Për këtë arsye, institumi im në vazhdimsi është që gjërat të kualifikohen për njerëzve të thirrur veprë ekspertëve. Në kohën e sotme unë e vrej se këtë kryesisht e bëjnë njerëzit e medias, gazetarët e të ngjashëm, pa pa çëllim ofendimi, por shumë shpesh ata ngutën dhe përpara se ekspertët të japin fjalën e tyre, ata ngutën edhe e kualifikojnë veprat që kanë kët apo atë don thot pamje apo form apo kështu me radh. Ti kthehemi e esencës së bisedës. Në esencë ne të gjithë e dim se Islami i ka disa objektiva. Don thot Allahu i madhruar e ka e ka shpallur Islamin për realizimin e disa objektivave dhe prej atyre objektivave është që Islami ka ardhur të ruaj jetën e njerëzit. Do thon të ruaj, të mbroj, të siguroj jetën e njerëzit, pastaj të ruaj, mbroj dhe siguroj pasurinë Mendjen derën e kështu me radh. Nëse Islami ka këto objektiva në mënyrë shumë të natyrshme ne e kuptojmë se a ka terrorizëm në Islam apo nuk ka terrorizëm. Prandaj nëse e marrim Islamin dhe e, e shtjellojmë, e studiojmë prej fillimit deri në fund, jo vetëm në ato jo, jo vetëm në ato mësime që në Islam ndoshta e zënë vendin e aksiomave, xherave të pandryshueshme, mirë po edhe në detajet më të imta të legjislacionit ose të kodeksit e tek të islamit, ose kështu me radhë, dhe të vrejmë se islamit gjithë një ka rezatuar humanizëm, mirësi, butësi, paq, mirësielje, e kështu me radhë. Nga se nuk ka mundësia dhe nuk mundë të ndodhë realisht që një e, besim, një fej, një religion, një sistem vlerash, i cili objektiv të vetin madhore ka ruajtjen e jetës e njëriut, të njëtën të acënoj në, në ndonjimë simi cili ës dikun në kapitullin e djetë, apo pesëm djetë, apo në ndonjit detaj, dikun në, në, në thelësin e librave. Këto gjana, këto konfuzione në islam nuk në ndodhe. Mu për këtë arsye, Allah i madhruar në përmjet, islamin, ka në përmjet islamit ka shprejhor dhe ka manifestuar mëshiren e ti të pafundme, mëshiren e ti të pa kufishme nda i njerëzimet. Dhe kjo mëshirë pastaj është manifestuar praktikisht e dhe me vetë, jetën dhe veprimtarin e Muhammedit sallallahu aleyhi vesellem, i cili ka qenë njëriu i cili gjithnjë të mirës e për gjithshme i ka dhenë për parësi para të mirës vetanake. Gjithnjë është lodhur, është munduar, nuk ka pushuar asnjëherë vetëm e vetëm që njerëzit të ndriqohen me dritën e odhëzimeve hyunore me cilat a i ka ardhur. Dhe njerëzit të cilat inspirohen për e këtyre mësimeve prej fjalve të Allahut fuqiploti i cilë është i gjithë mëshirëshëm. Ose inspirohen prej jetës dhe vimtarisë Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem i cili praktikisht është manifestim i mëshirës e Allahut, nuk ka mundë si që e, metodat e, dhe mjetet e dhënshme, terrorizuese, e, dëmtuese ti përdorin në realizimin e qëlimeve, synimeve apo aspiratave të tyre. Prandaj, në këtë form, jemi në një situatë para disa disa alternativa, disa mundësive. Nga njëherë shohim se padrejtypescript muslimanat akuzohen për terrorizëm. Ngase ka veprime të cilat janë legjitime, në rrethana dhe në kushte të caktuara, mirëpo për shkak se për shkak se do të thotë ai tjetri i posëdhon mjetet e informimit, ai pastaj e, i kualifikon ato si të ka dëshirë, gjë që është e padrejtë. Për shembull luftën dhe rezistencën e popullit ton në Kosov, e shteti i Serbisë vazhdimisht e ka kualifikuar si terrorizëm, ajo në të vërtetë ka qenë luftë drejt e drejtë, rezistencë fisnike. Ose kemi alternativën tjetër ose mundsinë tjetër që vërtet njeriu të bëjë terrorizëm, të bëjë akte terroriste, të të ketë ide dhe qëndrime ekstremiste, por në të vërtetë nuk është përfaqësues legitim i Islamit. Nga se islami si teori, dhe thot, nëse dikush donë që e, të diskutojë rëth islamit, pëse një gjë është kështu apo ashtu, e vetë mja e, mënyrë që islamit të përfaqësohet është në përmjet fjalve të Allahut dhe në përmjet veprimtarisë Muhamedit sallallahu a.s. të cilën ne e quajmë hadith apo sunet. Egziston edhe gjëja tjetër që është konsenzusi i, i djetarve islam, i juristëve islam, çat gjithashtu për tek ka garantuar Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem se është e pamundur realisht që dijetarët islamtarë të arrijnë konsenzus në një gjë të gabuar. Prandaj nëse i marrim këto tre shtylla kryesore të të teorisë islame, do të thotë Kur'anin, Sunetin dhe konsenzusin e dijetarëve, nëse në këto tre hase diçka që vërtet dikujt nuk i pëlqen, atëherë ne yemi ata që do të të të flasim, të komunikojmë, të debatojmë a thua një gjë e këtil është e drejt apo është e pa drejt. Për ndryshe, asë një individ në bot nuk e posedon të drejtën që ai të marrë legitimitetin që të bëtë përfatsu e si islamit në atë mënyrë që fjalet, veprimet, qëndrimet, sielet e tia të jenë islam. Kështu që është e pa drejtë dënë thotë që islamit të gjukohet në përmjet veprimeve të njerëzve, qofshin ata edhe deklarativisht dënë thotë pjestar të islamit e vërtetë që islami ju mveshën padrejcitë shumëta. Njëra ndër këto ishte edhe terrorizmi. Deri metanin e bashkëbiseduam në lidhje me terrorizmin, por unë doja të analizoj pikërisht tek paqja. Çfarë na parosit islami? Të cilojmë të drejtat e tjetrit apo të respektojmë ato? Na konkretizoni diçka praktike. Po, s'ka dyshim se ashtu e... siç edhe vetë është natyrshmëria islame. Po. Islami, islami dhe paqja kanë shumë çka të përbashkëta. Ose mund të themi se islami është paqja dhe paqja buron nga islami. Dhe si kur, si kur egzistonë në të gjitha dogmat, në të gjitha teorit, sistemet, ideologit, egzistojnë edhe regullat e luftës. Ato egzistojnë edhe në Islam. Mirë po, lufta në Islam gjithë një është alternativë. Nuk është esencë, nuk është zgjidhje e cila imponohat. Lufta është, apo konflikti, është zgjidhje e detyrueshme, kër njeri u vërtet nuk ka rrugdalje tjetër, atëherë atëher, forca përdoret për të gjithë, por ti rregulluar xërat, ashtu sikurse është edhe botrisht e njëjohur, do ashtu sikur funksionon bota, ngase në bot kemi të mirë dhe të këqinj. Kemi të bardhë dhe të zin në kuptimin e e barazisë shpirtërore. Kemi njerëz që njerëzimit i jadon të mirën dhe të atij që nuk ua dojnë të mirën. Dhe kësaj detyrimisht vije deri te nevoja për përdorimin e forcës për të penguar të këqinj, për të realizuar ato çka ato synime të errta çka ata dëshirojnë. Në islam përdorimi i forcës pra është i kësaj natyre. Nuk është esencë, por është alternativë e detyrueshme. Gjithnjë paçja vjen në rend të parë dhe ate Islami e ka promovuar në vazhdimsi. Këtë e hasim në ajetet kur'anore, e hasim edhe në veprimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Është shumë e vërtetë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjatë jetës së tij kamur pjesë në dhjetra luftëra, në dhjetra betejë. Mirpo të gjitha ato kanë qenë lufta shumë humane, nëse analizohet, nëse analizohet, analizon rrethana të atyre luftat, e luftave dhe rezultatet e pasojat e tyre. Atëherë për një periudhë 10 vjeçare, në të gjithë luftat që janë zhvilluar atko, numri i të vrarëve nuk e ka arritur 10000. Në vonëriun periudh 10-vjeçare Muhamedi salla e selam ka zhvilluar luftr, luftëra, luftëra kundër Qurayshitëve, kundër fisëve nomade në Gadishullin Arabik, kundër persianëve, kundër bizantinëve e kështu meral, me radhë, megjithatë, të gjithë të vrarë, të gjithë të vrarit, të them thot nuk e kanë arritur një mision prej të dy palëve. Gjothë ç'është një gjë vërtet ç'ç' ç'flet ç'fletën vetë se sa sa në mënyrë humane Islami e promovon edhe luftën, prap po them si alternativë jo si zgjidhje, jo si zgjidhje esenciale. Mu për këtë arsye do të thot i hasim të gjitha porosit islame që frymojnë edhe rrezatojnë me me porosit për mirësjellje, për humanizëm, për bujari, për falje. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam armitsuan vite të tëra, u sallën kërcme të e, e sulmuan fizikisht i acenuan dinjitetin njerëzor që e kishte e kështu rad, me radh megjithatë kur i erdhi koha dhe mundësia ai asnjëherë nuk u hakmor për veten e vet. Ai asnjëherë don thot nuk u hakmor për veten e vet ngasë ngasë nga synimi i tij ka qenë që njeriu të përudhet, të ajë rrugën e drejtë dhe në këtë form aty nuk i ka nuk ka qenë zhvilluar taj ndjenjën e tij, ajo ndjenjë për për hakmarrje ose për shfryrërimën e mbledhit në rastin e mundësisë. Allahu ju shpërbleft, o xhendëruar, i lexojmë pyetjen e dytë me radh. Një tele shikues ju pyet kështu: "Thot kam dëgjuar në një hadith në të cilin thuhet se kush fal gjatë ditës 12 rekate vullnetarisht, kuptohet përveç farzave, Allahu thotë ja ndërton atij një shtëpi në xhennet." Po, ekziston hadithi i k till, e në të cilin thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Men salla fi al-yawmi wa al-lajla 12 rak'atan" Ben Allahu lahu baitan fil jannah, aj cili i fal 12 rekate çaj ditës dhe natës, Allah do t'ja ndërtojë atij një shtëpi në xhennet. Bëhet fjal për cilat po, namaze? Kto namaze do të thotë këto 12 rekate, bëhet fjal sipas mendimit më të saktë të dietarëve, për ato që ne i quajmë sunnetet e kohëve të namazit. Çë janë, nëse i ndajmë, janë 2 rekate sunnete e sabahut, 4 rekate sunnete para farzit të drekës, 2 rekate pas farzit të drekës, u bën 8 dyre katë pasfarëzit akshamit dhjetë dhe dyre katë pasfarëzit akshamit dhjetë dhe dyre katë pasfarëzit akshamit dhjetës, këto janë dymë dhjetë që quhen sunetet e regulta, sunetet për cilëse të namazëve, të kohëve, respektivisht të farëzëve të namazëve. Dhe njeri ju i cili e, dënë, thë, dënë të arrijë këtë, këtë shpërblim, është mirë që në kushte normale të mos i lejë pa falë këto dymë dhjetë rekatë dhe i këtill është ai person i cili është në kushte normale, nuk ka ndonjë gjendje të jashtëzakonshme, nuk ka ndonjë sëmundje të rëndë, nuk është në udhtim, dhe ai do të thotë e fal namazin në këtë formë, gjithnjëse duke e patur parasysh se këto 12 rekate nuk janë obligim. Ço don thotë se nëse nuk i falim, nuk kemi përgjegjësi, por nëse i falim, fitojmë shpërblim të madh, kështu që nëse nuk i falim, kemi lënë Kemilan pa pasiguru për vetën një shpërblim shumë të madh, që gjithsesi, që gjithsesi simbolizon humbje. Prandaj, nëse njeriu i faln kushte normale këto, atëherë vjen shprehja që kur të udhoi ose kur të jetë i smur ose kështu me radhë, në pamundësi të faljes së tyre, atij i shkon shpërblimi sikur ti ket fal, për shkak se ekziston hadithi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i cili thotë: "I dha meridh al-abd au safar kutiba lahu mithla ma kana ja ya'malu muqiman sahiha." Kur të sa murat njeriu ose kurta udhtoi vazdoin ti shkruhen veprat sikur se ka vepruar kur ka qen i shëndosh dhe në vendin e vet. Donthon duke qen i shëndosh dhe duke qen në vend i ka fal sunetet e namazeve, kurto udhtoi nuk i fal ato nga se si soi ka vepruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Por ati vazdoin ti shkoin shpërblimet sikur ti ket falur ato. Kjo është mirësia e madhe e pakufishme e Allahut Fuqiplot i cili kërkon prej neve vepra jo tranda, jo të vështira po megjithatë për, për to, ofran, të ofruar problem të më ofron shumë problem të më urojmë se jemi për atyre që vërtet do të shpërblehemi vdasht Allahu ficiq. E lezojmë pyetjen na vjem një të rishikues të thotë kështu kam dëgjuar se kur lindin fëmijët është mirë të presim kurban A është saktë kjo dhe nëse po kur duhet ta bëjmë atë ëh ne në gjuhën tonë fjalën kurban e përdorim për të gjitha për, format e ferries së kafshës në shenjë për ullje, ose adhurimi, ose mirënjojën dhe Allahut fuqiplot. Dhe në rastin konkret, me rastin e lindjes së fëmijës, në shenjë mirënjojën dhe Allahut fuqiplot, therët kurban, ai që ne i themit tash kurban, quhet akika, dhe therët një dash ose dele për vajzë dhe dy për djal. Kjo bëhet në form të, si form e shprejës e mirënjojës dhe falendërimit ndhe Allahut, për, e atë dhuratat të çmueshme, kur kemi parasysh se përmirësimi më i madh të jetës së kësaj bote padyshim se janë fëmijët dhe çdo njeri që e ka përjetuar këtë mirësi e di se sa dhuratë të çmueshme është që Allahu të i dhurojë dikujt fëmijë. E ai pastaj në shenjë korrekcie dhe mirënjohje, e do të thotë e, e pritet kurbanin ose dy kurbanat, akikën për fëmijën mashkull ose një për për fëmijën femër dhe me kët me derdhjen e gjakut të kurbanit, do në thot, aje mirë dhe e vetë dhe të thotë ai shpreh mirënjohjen dhe përuljen e vet maksimale ndaj Allahut fuqiplot. Në të njëjtën kohë, ai me atë me atë kurban me mishin e ati, atij atij kurbani, organizon një gosti familjare, një aheng dhe i fton të afërmit farefisin miqt dashamirët dhe kisoj i gostit ata nga se çdo njerëj në përgjithësi edhe pa qenë i, i prirur për indjenjave fetare, në thotë kur gëzohet, e, ka dëshirë që njerëzit të qeras, të gostis, të japë të hanë, të pinë, si shenjë e, e shpreje së gëzimit të vetë cilin e ka prijetuar. Dhe aji i ftonë ata në këtë formu, a përgadit një gosti, ata ushqehen në shtë pinë e ti, dhe një kohësisht bojnë doa për te dhe për fëmion e ti, që pa dyshim se ashtë një gjë e mirë, që prindi të bojtë shmos, vet tisht si njerëzit që të bëjnë dua dhe të lutsin Allahun, ta urojnë dhe bekojnë foshnjën e tij të posa lindur. Është obligim për prindin që të bëjë edhe shpërndarjen e mishit nëpër të familjet jo, e afër. Jo, në këtë rast, në këtë rast nuk është obligim që të bëhet shpërndarja, sikurse bëhet me rastin e thjerës së qurbanit për Bajram. Mirpo kjo më e mirë është që të organizohet një gosti. Por në rast se në rast se njeriu nuk ka mundësi, po ezom, e zëm në banesën e tij nuk ka vend për të mbledhur njerëzit, atëherë nuk prish punë çajmish të shpërndahet. Mirë, po mësmiri është që në rastin e thirrjes të organizohet një një gostinie drek ose darkë me me më të afërmit, me më të dashurit. Pyetja radhës është kjo, çfarë është namazi istiharës dhe kur duhet ta falemi atë? Namazi istiharës është një namazi veçantë. Është një të të qyre, namazi veçantë pa dyshim, përbohet prej dy rekateve e zanafilën e ka prinë udhëzimit të Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem në ku në një transmetim të çndrës se njëri prej sahabëve ka thënë i dërguari i Allahut na mësonte istiharen ashtu sikur se na mësonte surat të Kuranit që do të thotë mësimi i sureve të Kuranit ka qenë një gjë e rëndëndamtë e përditshme është praktikuar shumë kësaj Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem i ka këshilluar dhe i ka i ka orientuar bashkuani këtë vetë, shokët e vetë, muslimanët që ta praktikojnë istiharën. Ç'është në të vërtetë istiharja? Istiharja është një namaz, është një të them një trokitje në derën e Allahut Fuqiplot në kohën kur njeriu është në hamendje para një para një vendimi që duhet të marr. Ta marr këtë vendim të veproj kisoj apo apo kisoj, të shkoj apo të mos shkoj, të blej apo të mos blej, të kërkoj apo të mos kërkoj. Thot, qfar do të thotë çfarëdo, çfarëdo hamendje që ka njëriju. Në qëfar dollë kryqi që të ndodhet, është mirë që të praktikoj istiharen, duke i falur dyre katë namaz, në fund të të cilave do të abojt doan e istiharës, e cila filan me shprejhje lavdruese, lartë madhruese, pra laun, fuqi plot, e që në të vërtet, e që në të vërtet, e, e ka një domethanje shumë të madhe. Unë i kësha këshilu të gjithë që të kërkojnë doan e istiharës në libra që përmbajnë lutje dhe përkëthimet e tyre, sigur se është mburoja e muslimanit, se me të vërtet ka një kuptim madhështor. Thot, filimi, o Allahu im, Allahume inni este khiru kebi ilmik, o esta këtiru kebi kudratik, o Allahu im, unë e kërkoj hajrin prej teje, nga se ti e di atë, dhe kërkoj që të ma mundësosh nga se ti kej mundësi të bësh një gjëtë atjil. O esë elu kemi më fadli kela adhim, edhe të kërkoj, kërkoj prej mirësis të e kështu me radhë deri në fund pastaj e përmend thotë nëse e di se kjo punë është për mua më e mirë për jetën time të kësaj bote edhe të botës tjetër më mund sa po nëse e di se nuk është mirë për mua atëher këtë ma largoj dhe më mundso hajrin kudo që të jetë e pastaj më bën të jem i kënaqur me atë që më ke mundsuar kjo më të vërtet një perpilim i ktill i lutjes nuk mund të vijë prej njeriu të thjesht kjo vije pe njeriu te cili vërtet është është i inspiruar, i frymëzuar, për njeriu te cili është i dirigjuar me shpallje. Është shumë vallëstore që njeriu në rast të dilemave të ndryshme ti drejtohet Allahut foçiplata ose thotë Allahuim, nëse kjo është më mirë për mua, më mundso, po nëse nuk është më mirë për mua, atëherë mos më mundso kët, po më mundso ma hayren, mundso ma të mirën, se nganjëherë ndodhemi ndodhemi në ashi situata ç E kemi dilemën mes dy, tre apo katër zgjidhjeve ku mendojmë ne mendojmë se ndoshta njëra prej tyre është mirë, këto të tjera nuk janë mirë. Mirpo ekziston mundësia që asnjëra të mos jenë mirë për ne. Dhe të gjithat janë të, të dëmshme. Në këtë rast ne i dorëzohemi vullnetit edhe fuqisë së Allahut, duke e kërkuar gjithsesi mirësinë e Tij, edhe mëshirën e Tij, që Ai të na udhëzojë ose ka cila është më e mira prej këtyre mundësive të hapura ose nëse asnjëra nuk është e mirë, atëherë të na e hapë mundësinë e mirësisë dhe njëkohësisht të na bëj të kënaqur me atë që na e ka mundësuar. Ngase është shumë e rëndësishme për muslimanin që kur ndodhet para dilemave të ndryshme jetësore, pavarësisht çfarë peshë të kenë ato, që të zgjedh atë që ja merr mendja se është më e mira, nëse nuk di të zgjedh, ti drejtohet Allahut, por pasi që të ndodh është shumë e rëndësishme çaj të pajtohet me caktimin dhe zgjedhjen e Allahut ngase nëpërmjet kësaj ne ngushllohemi, ne pajtohemi me jetën, pajtohemi me ato gjëra të cilat jeta na imponon e ne nganjëherë e shohim, do të them, pasi që të ndodhen, e shohim se s'kem i pasë zgjedhje, s'kem i pasë mundsi të ndodh ndryshe përveç ashtu si ka ndodhur. Është shumë e rëndësishme pastaj njeriu të jetë stabil në shpirtin e tij dhe të pajtohet me caktimin e Allahut. Në qoftë se na ndodh, të mos jemi vendimtar në ato se çfarë do të vendosim duke zgjedhur mes alternativave që vetë mund t'i kem, a mund ta përsërisim këtë? Po. A, pa, a e, nuk ka ndonjë kusht të veçantë? Istiharia nuk ka kushte të veçantë. Do thotë njeriu, madje disa edhe kanë keshtuar, kanë menduar se pasi ta falësh istiharën apo ta bësh doanë istiharës kamet artu si një formë inspirimi ose në jum në formë andre ose kështu me radhë. Jo, ajo nuk ndodh. Pasi që ta bësh istiharen, prap mendo cila mund të jetë më e mira për ty edhe edhe nisum, mbështetun te Allahu edhe nisum. Me këtë rast, me këtë rast nëse kështu kështu vepron, atërs ka dyshim se nisja jote dhe angazhimi yt më të tijshëm do të jetë i bekuar me, me lena Allahut. Dhe ajo që ndodh, pastaj di se Allahu shpresoj të të çën, domethënë udhëzuesi yt në atë drejtësi. Nëse prapë vrenë njëri hamendje, vrenë hamendje në vetën e ti, a koma vazhdojnë a ju pasiguria e, mungesa e vendosë mërisë e kështu mëral, nuk prish punë pa ndonje afat të caktuar të përsëris istiharën. Absolutisht nuk prish punë. Pas këtu, të i këtu duatë potencoj kalim të edhe një gjatë jetër, që e shose është e rëndësishme. Istiharën nuk duhet të praktikojme vetëm në gjëra të cilat neve na duket se si janë tranzisë vendimtare, gjëra madhore. Edhe për gjëra të thjeshta, nëse kemi ndonjë dilem, nuk prish punë ta praktikojmë istiharen. Ne na duket të thjeshta por që mund të jenë. Po, përkundrazi, përkundrazi, un fash në fillim istiharen as trokitje në derën e Allahut fuqiplot. Kur nuk është tepër të trokasësh në derën e e bujarit, e të gjithëmshirshmit, e atij që posëdon çdo gjë edhe jep sa të kërkojë njeriu. Ho gjendëruar i keme edhe disa pyytje, por do të rikëthejeme pas pak, për t'i lezuar ato. Të dashu të rishikuës, ju një oftoj që tani do të bëjmë një shputje të shkurëtër, por sigurisht ju duhet që ndroni me nëse, sepse ne do të rikëthejeme këtu, për të vazhduar me pjesën e dytë. Asalamu alaikum, të dashur teleshikues, rikthehemi sërish në studio për të vazhduar me pjesën e dytë të këtij emisioni. Për asaj që e kuptua dyrëmtani me mua në studio studijesi islamit, hojja Jonin nderuar Ekrem Avdiu. Hojën nderuar pyetja radhës është kjo. Thot një teleshikues, kur bisedoj me disa njerëz rreth islamit, ata më thonë se praktikimi i islamit është shumë i vështirë dhe duke qenë se si i tillë edhe kufizon njeriu. Sa është e vërtetë kjo? Po s ka dyshim se një gjë e tillë nuk është e vërtetë. Posasisht kur kimi parasysh disa gjana. Ajo e para dhe më e rëndësishmja që duhet asaj të mos e harrojmë është origjina e Islamit. Islami është ligj, të cilin e ka shpallur Allahu fuqiplotë. Është tërësi vlerash, është kodeks etik, është udhëzime të adhurimeve të besimit e kështu me radhë të gjitha vinë nga Allahu fuqiplot, ndërsa Allahu është i gjithdishmi dhe i gjithë mshirëshmi. Kër e kemi paras ju se Allahu i di të gjitha, pasaj dhe mshira e ti është vërehet, nuhatet në të gjitha anët, nuk ka mundësi që Allahu të përshkruaj dispozitat cilat janë të pakapshme, të pa arrethshme, të paralizueshme, apo madje edhe të papërstatshme për jetën e njëriut. Islami është i rëndë, për ata të cilët preferojnë ose favorizojnë jetën në anarki para jetës me regula, disiplin, odhëzim e kështu mërra. Për ndryshe, islami shikuar nga jashtë njëriu ndoshta mund të trembët prej ti, kur e shë se është një tërsi obligimesh, përvestirash, kjo është një aspekt i islamit, nga se do të ishte gabim që ne të prezentojmë islamin vetëm si tërsi obligimesh. Për kundra zi, islami është tërsi vlerash, tërsi sjeljesh, etike, bindjesh e kështu me ratë. Por nëse ndalimi të obligimet, nga se aty njerëzit më tepër fokusohen kur, e, kur gjoja dëshirojnë të, të dëshmojnë si islami është i rënd dhe i papranueshëm ose i pa arritëshëm, edhe obligimet nuk janë të tepër ta. Neve i oralë ndodhë që njerëzit të quditën thotë, pes kohët, shdo ditë pes herën ditë falesh, po. E, ma dje shumicën e herave shkonë në gjami, po. Ma dje për çdo kopara kopara përgatitje sigurisht është abdesti këtu me radhë po të gjitha përgjigje pozitive si mund ta arrish një gjë të tillë është shumë e lehtë jo vetëm që është e lehtë edhe e arritshme mirë po njeriu kur fillon ta praktikoj namazin si shemb do të vorej se vërtet nëpërmjet kësaj kam ka për t'u rregulluar edhe pjesa tjetër e jetës më tepër sesa një njeriu i cili ndoshta nuk e praktikon namazin para mendoni sikur njeriu ta flakte orën për përdorimet. Edhe po të ishte më i zellshëm, edhe po të ishte më punëtori, do të ishte e pamundur çajt menaxhoi kohën e tij dhe aktivitetin e tij ashtu si është më së miri. Do të ishte aktiviteti i tij shumë pak i frytshëm. Ndërsa nëpërmjet orës e menaxhon kohën, e di në sa do të ngrihesh për i gjumit, në sa do të dalësh nga shtëpia, të fillosh punën, të kthehesh prap, të shkosh pasdite të kryesh punë, obligime të tjera, të argëtohesh këtu me radhë. Pse? Se e ke treguesin dënë tëtë je i orientuar në për kohë. Paramendoni në shumë të në rasteve obligimet ditore, përveç livjes shumë funksionale me kryusin i gjithësis, fisnikrimin e shpirtit, e kështu me ratë që në gjera ma vore si objektiva të avurimeve. Vetëm edhe si regulator të kohës e të termineve e të aktiviteteve, edhe do e vrej njeriu se vërtet një gjithë tjilë, jo vetëm që ashtë e mundshme, po ashtë edhe shumë e dobishme. Në anën tjetër, Allah i madhruar ka thënë në Kur'anin famlar dhe atët duke e formuluar në format të ndryshme, disa herë dhe në thotë, se nuk e ngarkon asë njerin për të i mundësive të tia. Në një ajet thotë, la ju kellifullahu nefsen, illa usaha, Allahu nuk e obligon asë njerin përveç atët që ka mundësi të arri. E, këtë ajet duke të kuptojmë se nëse Allahu di shka nga ka obliguar, atër kemi mundësi të bëjmë nëse dikush thotë se vallaun i çtu perfundojnë mundësitë e mia, nuk kam mundësi ta bëj, ne i themë, ajeti ka përqëllim maksimumin e mundësive, jo jo do si do mundësitë. Mirë po i jep maksimumin e mundësive. Dhe nuk mund të arrish atë që Allahu të ka urdhëruar, unë them ti je i liruar prej atij obligimi, nga se s'ke mundësi ta bash, sikurse është rasti i xherimit për shembull. Allahu e ka obliguar pa alternativë xherimin. Mirë po, pa alternativa është për njeriu të shëndosh, për njeriu që ka mundësi ta xherojë nëse shëndeti nuk e lejon, atëherë mund të themi, mund të konkludojmë se këtu është kufiri i maksimumit të mundësive të atij njeriu dhe menjëherë pas atij kufiri, pas atij maksimumi fillojmë të kërkojmë alternativa të tjera, të cilat ekzistojnë, ose është kompenzimi me azhërim më vonë nëse shërohet, ta themi, ose nëse është në moshë të shtyrë kompenzimi me me shpagim e kështu me radhë. Dua të them se i kemi obligime të përgjithshme të cilat Allahu i ka shpalur dhe ka kërkuar për njërzve që t'i respektojnë njërzit në kushte normale. Dhe ato të duhet të respektojnë nga si janë të përstatshme, dhe jo vetëm që janë të përstatshme. Por përstatshmeria e tyre ka karakter universal. Karakterin, edhe në aspektin kohor, edhe në aspektin hapsinor. Ato janë të përstatshme dhe të mira dhe të dobishme për zdo kohë dhe për zdo vend. Kështu kanë qenë para 1400 e sa vjetëve, dhe kështu të, janë sot dhe kështu do të vazhdojnë të mbesin dheri në fond. Mirë po, pastaj rastet e veçanta, kur njeri ju e, nuk i ka mundësit e njeri ju të rëndomt, shembul, si kurse edhan shembulin e agjerimit, ose shembuli i hajgjit për atë që nuk ka mundësit materiale, ose edhe fizike, ose shembuli i zeqatit për atë që nuk ka mundësit materiale, e kështu me rallë, atëherë trajtohen, do në thotë, në mnyra alternativat ku prap ato alternativa i nxjerrën prej Kur'anit, nuk provojm ne alternativa. Nuk kemi ne ata se cilët njerëzve u themi e nëse është gjendja jote kjo edhe kjo, atëherë lehtësimi, lehtësimi është ky, edhe për njerin ta nxjerrë nga ky xhep lehtësimin, për tjetrin nga xhepi tjetër. Jo, edhe lehtësimet edhe alternativat edhe zgjidhjet prap burojn nga Kur'ani dhe ne jemi vetëm e, komentues, mësues, ta asaj që ka e mësojmë prej Kuranit. Ne nuk japim alternativa. Në anën tjetër, dënë thote e vrejmë se islami jo vetëm që është i mundshëm, po është më i dobishmi, nga se në të gjitha fushat, në të gjitha aspektet, islami e respekton shumë natyren dhe nevojat e njëriut. Dhe ato vetëm i kanalizon në drejtimin më të mirë, në drejtimin më, të, më frytëdhanas. Mu për këtë, nuk ka asgjë prej knatsive të kësaj bote, të kësaj bote, po them, e që islamit në kjetë privuar prej asaj. Për kundrazi, vetëm se islami i ka kanalizuar ato që njëriju të mos, të mos i dhuroj, të mos i ofroj vetës knatsi njëkos ishtë duke u shkaktuar dëmë të tjerve. Por islami e kanalizën edhe knatsin që njëriju të i ofroj vetës knatsi, duke mos u shkaktuar dëm të tjerëve e kështu me radhë. Ose njeriu të mos siguroj për vetë profite, materiale në dëm të tjerëve, por të siguroj për vetë profite materiale në mënyrë të ndershme, duke mos e dëmtuar askënd dhe njëkohësisht, për ati profiti pastaj të përfitojnë edhe të tjerët e jo vetëm ky si individ. Dua të them se aspektet se si mund të ilustrohet përgjigja për faktin se Islami është i përshtatshëm dhe është i mundshëm dhe është shumë lehtë i arritshëm. Do të thotë janë të shumta, por natyra e misionit mendoj se nuk na lejojnë një gjatëti. Megjithatë, më lejoni ta them edhe këtë se erdhëm në përfundim që Islami nuk e kufizon jetën e njerëzit, përkundrazi, ai ndërton brenda parametrave e çnë këta parametra do ti quajni si rregullator të jetës. Patyshim, Islami Islami është shumë e vërtetë se nuk e kufizon jetën e njerëzit. Islami jetës së njerëzit i jep kuptim. Dhe ne nëse e marrim të themi një një lum ose një sasi të madhe uje për të përfituar prej atij uje çfarë duhet të bëjmë? Të ndërtojmë një kanal. Vetëm nëse ndërtojmë kanalin ai ujë do të bëhet i i dobishëm, elë i mirë. Nëse e lëm të pa kanalizuar, apo kur lumi del nga shtrati i tij, edhe pse është dhundti, është begati, është pasuri e madhe lumi, kur del nga shtrati i tij çfarë bëhet me të? Bëhet i dëmshëm nga se vërhshon. Qësi sot është jeta e njeriu. Jeta e njeriu do të jetë në një kanal të caktuar. E kam thënë edhe më herët. Ai kanali nuk është i ngushtë, nuk ka kufi, e, nuk ka kufi cungues në jetën e njeriu. Islami nuk vendos ashi kufi. Të gjithë kufit, të gjithë kufit që i ka vendosur Islami, i fundit zakonisht çndron buz greminas, aty ku është ku është rreziku për njeriu. Jo se Islami ka dashur të ia ja cungojë njeriu. Mir po, nëse e ke një kufi parandaluës, të dytin mund të jetë paralajemruës, ku e di nëse qka, ma i fundit fare, nëse a i shkilet, atër njeri u shkon në gremin edhe në këtë rast ma jeta e ti në shumë të në rastet edhe nuk ka kuptim. Kësisoj ato, ato kanalizime që i jepi islami, pa dëshim se i jepin formën edhe kuptimin matë mirë i jetës njeri. Hoqëndëruar, Allah ju shpërbleft, një të lishikues është interesuar të ja komentoni këtë Ajet ku Allahu në Kur'an thot kështu: I martoni të pamartuarit dhe të pamartuarat ndër ju, si dhe skleverit dhe skleverit, tu, si dhe skleverit dhe sklavët tuaja, që janë besimtarë të ndershëm. Nëse janë të varfër, Allahu thot do t'i bekatoj ata me dhuntin e ti. Allahu është i gjerë në mirësi dhe i gjithdijshëm. Çfarë duhet të kuptojmë nga kjo? Po këtu kemi disa porosi kuranore, të cilat vërtet janë interesante katëbamë çështjen e martesës e cila është një është një periudhë, një gjendje me të cilën një sfidë me të cilën do të ballafaqohet secili njerëz, i cili ka rritje normale të jetës së tij. Kur të piqen kushtet respektivisht kur njeriu rritet ose zhvillohet dhe fillon edhe mentalisht të piqet, do të thotë deri në një masë të caktuar, atëherë automatikisht i paraqitet martesa si nevojë, nevojë jetësore dhe këtë Islami e ka e ka favorizuar, ka insistuar, ka kërkuar për i tharve të vetë që të martohen. Nga se si martesa i ka, në përmet martesës, arjetë realizimi i disa objektivave. E, njeri për i tyre është të vazhdimit legjitim i lojt njerëzorë, njerëzit të shtohen në mnyrë legjitime. Edhe tjetëra është që, e, njerëzit të kufizojnë nevojat, dhe kënaësitë e tyre të kanalizojnë ashtu si është më e mirë që arritja e kënaësive të mos bëhet në formë të pa, pa kontrolluar, ngase pasojat pastaj janë janë shumë të rrezikshme pas asaj dhe ne jemi dëshmitar të xherave që po ndodhin në rrafshin global në përgjithësi. Qëllimi pra i islamit me kërkesën për martesë është që të sigurohet një njëri i pastër në vazhdimsi dhe një kohësisht edhe të ruhet morali i individit e duke duke i duke mos i, i shkelur, duke mos i shtypur nevojat e tij fiziologjike. Në anën tjetër, najet përmendë thotë se nëse janë të varfër, Allahu do t'i pasurojë nga begatitë e tij. Ço do thotë se varfria, skamia, mungesa e pasurisë, mungesa e tmërave materiale nuk duhet të jetë pengesë për gjëra të cilat në një farë mënyrë janë të arritshme. Shpeshherë ne kur diskutojmë me me njerëz posta seriisht kur hapet tema e martesës e freim se njerzit i friksohen varfëris. Nuk jeti ai i cili do t'i asigurosh ja furnizimin ushqimin e nusës tande. Ajo e ka të garantuar për vete ashtu si e ketë të garantuar për veten tënde. Madje kur bëhen bashkë ato dy xherat garantuar, e garantuara nuk ka kurrë nuk është e pamundshme që të ndodha aty ndonjë ndonjë begatim akoma më më, më ekstra në mënyrë që njerëzit të të pasurohen me një fjalë. Në jetën e fjalë, çe ke qartë se Allahu është i gjernë mirësitë e tij. Patyshim, patyshim. Andaj duhet të kuptuar këtë. Patyshim. Në anën tjetër e evreim njeriu për pengesë për martesën, ndoshta për jetën bashkëshortore i ka mundësit. Mirë, po vetë aktin e martesës thotë nuk mund ta kryej nga se nevojiten parat shumëta, gjatë që nuk është e vërtetë. Nga se janë vuru standarde të paçena, të dasmave të shtrejta të stolyve të shtrejta, të shpenzimeve të shumta, të tepërta, të cilat në të vërtetë më voni janë bau pengesë për dikend, është bë, është bë martesa e pa arritshme, është bë edhe për dikend, gjatë çon konsideroj se është gabim i madh. Do të thotë, secili do ta bëj dasmën, do ta bëj përgatitjen e nuses së vet, e shtëpisë së vet, e lomës së vet, sipas asaj që ja lejojnë standardet nga se këtu përfundon obligimi i tij. Mirpo këto, nëse nuk ka mundsi të arrijë një standard të një dasme shumë ë shumë standardit të lartë të dëshiruar. Po jo njerëzit nganjëherë jo, jo jo që dëshirojnë, mirë po, po për, për dëshirat e të tjerëve veprojnë, atëherë në këtë rast nuk e kanë nuk duhet kjo të bëhet pengesë që njerëzit të martohen. Për kundrazi unë un jam i tharë asaj që procedurat lehtësohen deri në maksimum. Lehtësohen procedurat të rinë të martohen, të zhvillohen familje, të shtohen, të educohen fëmijët, të ruhet morali të ruhet në dërshmëria, nga se kjo është synimi prej martesis. Ndërsa Allahu pastaj gjithsesi, gjithsesi, nga se e ka marrë për sipër, do t'i begatoj ata të cilët janë martuar, me qëllim të ruhetjesë moralit, ruhetjesë në dërshmëris, kanalizimit të, të epsheve, knasive, dëshirave, me qëllimin eshtimit të, të, të njerëzve të mirë, nga se këtë duhet të asynoj i riu, thotë unë do të martohem që të... të kriojmë familje, të të lindim fmi, në njërë që ata fmitje edukojmë edhe të bëjnë individ të frytëshëm në shosri. Një të li shikues të regon që nëna ti është operuar dhe duke qenë me plak, normalisht të që nuk mund të bëj namaz, ka ndodhë që brenda një jave nuk e ka bëras një namaz. Si shpjëgohet, kja është të liruar nga namazja për jo? Jo, njëri ju përderi sa për mendjene ka të shëndosh, përderi sa mendjene ka të shëndosh, pavarësi është gjendjes së ti fizike e kam përshëllim pjesës tjetër të trupit, nuk lirohet nga namazit. Mirë po, edhe me këtë rast janë alternativat cilat ofrohen, nga se për dikë bëhet pastaj e pa arritëshme ose e pa mundshme qëndrimin e këmbë, ose shkuar janë në rëku ose nësejgjde format veprimet e caktuarat namazit, atërë në këtë rast ipet, ipen alternativat, ajë që së mund të falet në këmbë, fale të ulur, ai çes mund të të ulur, fale të shtrirë, mirë po një prej objektivave të namazit, sigurisht që ka thënë Allahu i majdhruar në surën Taha, wa aqimissalati li dhikri, namazin fale për të më përkujtuar mua. Pra ky përkujtim duhet të jetë tash i vazhdueshëm saqë për ripërtrihet, rikonektohet pesë herë në ditë, gjatë gjithë vitit, gjatë gjithë jetës dhe nuk u ban në as një moment të shkputet. Për këtë arsye namazi nuk ka alternativë por duhet të falet në formën që ia ja lejon ose ia ja, ia ja, ia ja bën të mundshme gjendja fizike. Madje edhe nëse s'ka mundësi të marr abdest i mundsohet e humi ose do të thotë veprime tjera, por qëllimi është që namazi të mos lihet në asnjë mënyrë ojë ndëruar duke qenë se emi njerz ndonjëherë dhe shpesh herë them edhe të gabuheshim ndaj tjetrit. Një televizikues tregon që ndihet keq pasi ka bërë dëm dikujt dhe thot çfarë të bëj në këtë rast? Të shkon ti kërkoi falje apo si si duhet të veproj? Kërkon një këshillë nga ju. Është shumë është shumë normale se edhe e gjithnjëherë se asnjëri prej nesh nuk është i pagabueshëm. Dheresa jemi të kthill atëherë prej neve rrihen, burojnë veprime të pamatura ndajtë të tjerve, ato mund të jenë ofendime, fyrje, nga cmime, provokime, mund të jenë do shta dhe matë mëdhase, këto ndonjë një padrejtsie drejt për drejt që i bëhet e kështu më radhë, dhe këto janë në një farë mënyre në, kuf, në kufit të gjerë të natyrshme të kënjëri ju, të kënatyra njërzore. Mirë po, kjo nuk do në thotë se veprimet e këtilë haja në legjitime, edhe njëri ju kalon pa undëshkuar për to. Pë prap është shumë pozitive dhe shumë e mirë kur njeriun e brejnë në dërgjegja e, pra të që ka kaluar, pra të që ka vepruar në të kaluarën, nga se, sigur se ka thënë Muhammedi s.a.w. El Birru, Hosnul Khulok, ba mirësi është sielja e mirë, nëse donë të, të dishë se qëka është ba mirësi, qëka është e, në gjuhën e vjetër, qëka është sevapë, Sjellja e mirë ose vap, nëse don ti me fituar shpërbim, me bove për të mirë, sillu mirë me njerëzit. Ndërsa e kundërta thotul ithmu ma hakë në veshikë dhe koftë an i t'ulaj عليه الناس, ndërsa mëkat. Definim shumë interesant i mëkatit. Thot ndërsa mëkati është ajo e cila të bren në shpirt, nuk të lë rahat dhe nuk ke dëshirë se njerzit ta kuptojnë. Do thon ke bën një veprim, ke fol një fjalë, ke pas një një çndrim çfarë që do të thotë? i cili të pengon vetë tashje binse ai nuk është në rregull. Njëkohësisht nuk ke dëshirë që njerëzit ta kuptojnë se ti ke bërë asnjë veprimi ose ke fol asnjë fjalë as këto më radh. Do thotë kjo është mëkat. Megjithatë ndodh, edhe shuçyr që ndodh, që njerëzit të pendohen, edhe njerëzit të bëjnë ndrzhëgja për mëkatet e bëra. Në rastin e kthill, nëse mëkati ose padrejtia ose ndonjë e keqçe ose fjalë, çfarë do të çoft ajo? Ja, I është bërë dikujt, i është bërë teatrit, atëherë ajo duhet të kompenzohet. Nëse ka çënë në veprim pa pasoja, sikur se është të themi përgojimi. Do thot, të thotë ta përmendësh tjetrin në mungesë. Me të keq, është përgojimi, do i ke bërë zullumati mirë, por kjo mund të jetë pa pasoja, mund të mos e dëmtosh atë. Mirë, por ti për vete e ke mkatim sepse e bërë një gjë të tillë. Nëse është i ktill, atëherë është më lehtë që njeriu të kompenzohet në këtë drejtë. A nëse është edhe me pasoja të prekshme, materiale, atëher ato pasojë gjithashtu duhet të kompenzohen. Do thot, varësisht në çfarë forme është bërë dëmi, ashtu duhet të bëhet edhe kompenzimi. Mirë po këtu paraqitem pastaj edhe disa probleme tjera. Nëse unë të kam përgojuar ty ose kam shpifur diçka për ty para 10 viteve. Sot më vjen keq, mirë po nëse vi të tregoj mund të jenë rregulluar raportet mes meje dhe teje ose mund të kemi të mira nga se ti nuk e di. Çfarë kanë bërë unë kundër teje? Nëse tash vjen të të kërkoj falje. Ka mundësi që të prishëm raportet tash? Sigurisht, mund të ndodhë se të përqahemi. Absolutisht. Çfarë duhet të veprojmë në kët rast, ngasë si janë dy xhana këto. E para, ruajtja e raporteve të mira që ekzistojnë, po njëkohësisht edhe rrafshitja e asaj llogarisë së kaluar. Atëherë në kët rast unë kërkoj falje prej Allahut, njëkohësisht duke shfrytzuar çdo rast që të lutem për mirëqenien tënde. Çat lutem për tyçka është mirë më mirë, duke u munduar që në një farë mënyrë të shp ta shpaguai at atë atë keqçe që e kanë bërë në të kaluara. Ose nëse nëse e kërkon nevoja, do të thotë do jap sadaka në emën tëndin. Do thotë shkoj e jap një lëmoshë, ndihmoj një të varfrin, mirë po them O Allah këtë shpërblim që për këtë vepër, nëse e ka merituar, i adhuro vëllejtitim cilit ndaj cilit kam gabuar para 10 viteve nëse janë pasojat ktilla, të pa të prekshme, jo materiale, nëse janë pasojat materiale, atëherë duhet të gjendet metoda prapë duke parashyë mosprishjen, mosprishjen e raporteve të tanishme, ç't kompenzohet ai dëm, qoftë edhe në formë anonime. Shembull, nëse të kam dëmtuar materialisht për një kohë të caktuar, Ëjeni metod, duke mos e ditur ti fare se un jam në pyetje ç'ta ko, ta kompenzoj atë dëm material me një sasi të caktuar thollave me një sasi që i përgjigjet, nëse ka nevojë edhe të mos e dish ti fare pse pse ose ose nga tërëna ato. Do të mirash që njeriu të mundohet vazhdimisht që të pastrohet sa më shumë prej përgjigjesive të veprave të këshillit që i ka bërë edhe në në raport me Allahun, por posaçërisht në raport me njerëz. Nëse Allahu e ka faljen e madhe, mirësia dhe edhe mshira e tje shumë e gjanë. Mirë po, falja Allahut nga njerë pengohet prej raporteve të pa, pa pastruaran mes, mes njerëzve. Hoj gjinderuar, këto ishin gjitha pëjtet që i kishen për sonte. Unë një falimdëroj në emër të të leshikuesve për prezencen të uaj dhe për gjitha përgjitje që tash në me na i datë. Edhe unë një ju falimdëroj juve për mundësin që na i datë të shprejhemi, gjithashtu, Ne <overstire> shpresojmë që dëgjuesit dhe shikuesit të janë darë të kënaqur nga përgjigjet e tyre dhe e kontinuiteti në dërgimin e pyetjeve do të jetë ndoshta shenja më e mirë se sa janë ata duke na përcjellur. Ju falenderoj. Të dashur shikues, këto ishte era sa i përket këtij takimi. Ne bash do takohemi javën që do të vjen deri ather ju lënë për kujdesit të Allahut.